سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العظيم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی عمري و اهل العقدة من لسانی يفقه قولی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 س بکه په اعتبار د مضمون سرا سلور حې وه اوله حص داله یاد نه ترچیانې نمبر یاده پورې او پارې کې اسبات د توید د الله د ودانیت بیانو اوغې باابونه وه۔ دویم حساد چین میں نا تر ایک سو چینتر او پاغی کې بیان د مرکزی مسالہ اثبات دا رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم پاغی باندے نہ اعتراضات او داغی جوابوں نا در ایم حساد ایک نا تر دو تپانا پور یوآ او پای کی بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او د جهاد مراتب اول د مجاهد ٹریننگ دمل اصلاح او د کور اصلاح اغه ذکر کول اوس د ننیسوک نا د ایت نمبر 254 نا تراخرا پورے 10 ورمه حصہ د سوره بقرې دا او پدی حصہ کې مرکزی مساله مقصدی مساله هغه انفاق فی سبیل الله تعالی یعنې د الله بلاره کې مال لغول زکات انفاق د لپاره ضروری دی jihad بغیر د پیسو نه کیږي او جہاد با آگا چاستا رکے چیغم منکر دا رسالت او منکر دا توحید دا اللائی دا صلور خبری دی صورت کی ذکر کئی اول دا اللہ وحدانیت بیانئی دا اللہ دا وحدانیت بیانولو دا پارا بیسد دا پیغمبر دا لازیمی دے نو دویم امسر ایک ذکر کا بیسد دا پیغمبر اس وات دا رسالتا اس د الله دی والی نه اوسره انکار کړي د پیغمبر حقانيت او سچايي نه منيني نو jihad ورسره وکا الله قران کې نبي عليه السلام ته فرمایي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم کافرانو سره jihad وکړه او منافقانو سره وکړه په جبا سختي پیوکا او درم د جهاد ذکر کو نو سلورم اور بي ذکر کوي انفاق في سبيل الله تعالی د الله الله رحمان لاغول زګه مال او دولت الله او زینت الحیات الدنيا دا د دنیا خاص ته ول باقیات الصالحات رست جبادگی کی, کی دعاغان ایک عمل باقی کی, کی او حدیث پاک کی مرضی چمال آغه دے چتا وګټلو خپل اهل او عیال باندې خرچ کو او د الله لپاره کې خرچ کو باغي چې رسل پات شو هغه خود وارثان او مال دے استاد بچو استاد ړونو بایگانو د خپل خپلوانو جګی پیسه کوي هو کوشش داو کا چې ریس کې حلال ورته سی کسبای هغه هرڅه کې لګې چې تاسو اجر ملایويږي زکات لپاره دې څه حلال دا عبادت ته صحابي سره نبی عليه السلام لاس ملاو کو نو د صحابي لا سنا هغه بلای شي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ورته دې الله ست وی بلای شي وي تڅ کار کې الله حبيبا زږی سحر استاد درس او مونږ نو مانو قرتزم نو آل دګي جړې را لړوم بډې را لړوم لړګي ما توم ګډې را وتلم بهرالم بازار کې خرص کو ما پاغي باندې لخپل اولاد نان نفقه دی. او کو نو دال شون می هغه سره بولې شي وې دي ینه ډېر مهنت سرا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم لاس را ونیو او خپل کو و القاسب حبيب الله مهنتی دا الله دوست ده نورس کی حلال لټول داد دا الله رضادا او دا الله مې رباني دا دا الله چې خوښ شي نو تا به حلال خورې او کژریته دا, دا وې چې زما اولاد دے خیل مکی دی خیل مو کی خزه هندي حقا بيل دي نو ورته دا حلال مقرر کا دا یو علم نه چاتهپوس وکوو چې زما حافظه کمم زورې شوي ده سبق را لنی یادی کې په اوسانی د ترکل معسی مال دا و کو وکوو چې دګونهو نظانو ساه د حرام مال د خوراک نظانو ساه نو حرام مال پهڅناه ذریمانې زمونږ کېټته راي او حدیث پاک ک راي چې او سړی خوراک د حرام و اكلو حرام ومشربو حرام خوراکه د حرامو ده اسکاکه د حرامو ده وملبسو حرام او جاميج يغسلي دا, دا حرامو کې سودي فانا استجاب الله د دعا وکمزه قبليږي د دعا د قبلې دو لپاره شرط دا دی چې ستا غيړه کې د نه حرام نه ستا وجود پورې حرام نی ته چې کمزه کې ناشته هغه د حرامو نه نو د صلوه رمایسه کې مقصدی مسالہ او مرکزی مسالہ انفاق فی سبیل اللہ دا الله الله خر خرچ وکا او دی حصہ کی ور وکونه دی هر روقه یو یو مضمون دی دی رنبی روقه اول ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا او بیا مسالہ د توحید بیانای زګات هغه مقصد ده او باغ مقصدي مساله باندې وللس دلایل ذکر کړي او بیا د هغه مسلې د منون کو او د نه منون کو ذکر کړي چي اوله اصحاب التاوود وای د شیطان مرګري او دویمتا اولیاء الله وي پدې روم به اول ترغیب د انفاک فی سبیل الله تعالی ته او بیا مقصدی مسله د توحید اول لزایا د الله نون ذکر کوي یا په اسم ظاهر سره یا په اسم ظمیر سره اسم ظاهر زاہر ظاهرون د الله او یا اسم ظمیر الله طرف ته اشاره نو چکل مسئلہ دا توحید ذکر شی نو دوخا کس مخلق بجور شی یو با اللہ والا خلقی اغیبا مسئلہو ملی یو با شیطان والی نو اغیبا انکارو کی نو دیلون بنای رکو کی دک کا خبری کئی اس ترجمہ یا ایوہ اللذین آمنو ہو اغا خلقو چه دعوت ایمان لرائی او مومنانو یا ایوہ اللذین آمنو یعنی عام خلق ته خطاب نه ده اغه خلق ته خطاب دے چی چی دے دا دے دی چې اغه داوود ایمان گی چې مو مؤمنانو نو چې ایمان دراړو نو انفقو مما رزقناکم خرج کړئ دا اغه مال نه الله اوجه ما تعالی در ده ته دا اغه مالک نه خو ما تعالی دا مال درکو نو دا اغه مال نه زم مالار کې خرج وکا او غسن کړو اکثر خلق یرا زب زکات ور کوم او سمره بور کوم بس سمره جری مالیت لس لګ دی د سراد ولګ دی د سراد نصاب د سر سره لوږه روپۍ دی 15000 دی او زکات ور کول غواړي نو هر سل وختمه روپۍ د زکات ته 40 روپۍ د سره بس 100 روپۍ بګه زکات ته 60000 روپۍ د سره 2000 بګه زکات ته ڈولاکا روپای جزا سرا بینززا رباک زکاة تے دو اشاریہ پانچ بانے تقسیم کا چی سترالو اغا زکاة تے کسونا دا نو ساڑھے ست تولے دا انیمے تولے نو باغی زکاة شتا کداغی نکامہ دا بیا بینشتا چاندی دا ساڑھے باون تولے دا انو باغی زکاة شتا ہر اغا سامان چې اغا ستا دا ضرورت نسیوا جے پا گور کے پروت تے د ډیکوریشن پسونه تا دا کور د بار أغسطس دی چې دا هیڅ ضرورت نشته یو فانوس تا لګولې د کمرې مېنس کې به یو لګ روپیه ونه دا ضرورتونه به ده نو دا په حساب کې راځي اوس بل په حساب کې نه راځي زکه ضرورت دی د کور د بار مثال بتوري او فرج ضرورت دی اوس هغه دوا درې سلور دی نو دا په حساب کې ستا ستادو سېدو بسترآ دا په حساب نه ده و دا ازل اسبابونو صندوق جوړ کړای چې ما کرسل یو جوړ اسباب سی واده ما کر دیس جوړ اسباب سی واده دا نصاب کې بشماري یو سارو و سادل ستاده کور ضرورت ده د پوی د لپاره می هغه وا ارس جده ساتي هو ګټاګینه سی واده ساتي نو دا بنصاب حسابې پتی به زکات راځي یعنی هر اغاسیست چې ستاده روزمره ژوندګی ضرورت ته نو تاسو انده بار ساتل شي الله تعالی پای کیسنه غواړي اه یو خیرات ته یو غشر دے یو اسخ صدقہ نو الله وي امفق بستا ز کوي او صدقات صدقې دا دا, دا بلاغان لار نشي ما مکه تاسو له واکه ویلو وا. په مصر کې یو انتہی مالدار سره یو چداغه د دولت امتحان نه و د مسټر ډاکټر علاج شو یورب ته تلاش علاج تا او د پيزا بونسو شپېته قال عمر کېو دولت وسره ډېرو یورپ ته لاړو ملکون له چرته لاړو علاج لپاره چې کله علاج ته لاړو ډاکټرانو ورته تستونا هغه ماملي جوړي کې نو په دې خبر باندې غوړəsi دل کوم د دې د آپریشن د نو د همري چموند لا آپریشن کوو نو همري حضرت دواې ول او ورکو او د لاسه مرزي لګی دي د دواې د او مونږ به د جشبګ میاشه پس بیا راشه اګه د شبګ میاشه علاج ورکو او د دې د مس इंग्लंड ና واپس مې سرتراغه یو ورځ د بازار ته وته دي د قصاب تخ لګي درې دې غوخه هرڅه خلګو غاغلي یو ګډي خزا دا هغه دا تخسرخ کته ولاړه کله جدات قصاب تبر وਹੀ نو دا اډوګي توتن کې وای لوزی نو هغه سر روا دي او ګوتګو وچي دې دې ساده تماشه او کا اخر کې ګوډي کور ته روان شو لورب شو روان شو چې دا سم عام ده یا بوډی ورته وای چې زما زهکونډیمه زما کور کې مانان بچی دي د غوخه او ددي فرمایش فرماش کوي نو زما اوسنی شته چې زه ده نو دغه ټوټی موټې را غونډی کوم دا بوکې شوم او زما غ بچی چې کم ده دااخې دی سړی دي ک سابته وې چې داښ د دا کلم را ې او څوم هم وړي سیر وړي دو سر وړی ډړی وړ زما کاته کور وو خداجراله سهار ودری دا سے نو کساب ورته وی چې تاسو په سمرهغه گزاره کیږي یغی ولې میسابو په سریه په دو سریه اوله شافر کې شو لوي زه پیسې ویدا شیوی سم چې هغه خیرات دی غوخوړي او پیسې سر عاملدار سره ورګي دا غسړي وجود خکي شپږ میاشتې دی ری او شپږ میاشه بس هغه بیا لاړو یورپ ته ډاکټرانو لا چې زما شپه مې جوړه وایو ختمه شو کله چې لاړو شپه د میتیرې شو اسه نو ډاکټران یو بل لګوري چې هیڅ داسمه واده اوس نه ده نا دی لیواټري کې फरक راغله نو بل لیواټري یې لګل چې االت ټیسټونه وکړه دا ګالې واټره نه خو نه یقین نه چې االت وکړ د سړې سره بالکل د سوار نه وکړو دا لک مشان دي بیماری به کې نشته کله او د سړی له مجبور شو چې تاسو نه علاج غومو لږه ډاکټر و خا یا چې ستاسو دومره بیماری واچ تاسو له موږ د دیوږي اې دواې در نه کا یا پرېشن مو درنه کو چې تاسو مرګ او نن تاسو له کده سوار لسمیلل سوال وکړه هغه او خواندل او جره مولور لا چې ماده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو حدیث باندې عملو کو زما ژوندۍ بدله شو چې صدقات هغه مشکلاتو لار بندۍ د بلاګانو لار بندۍ زده مشکلاتونو نه آزاد شوما او هغه ډاکټرانو څخه خبر اوریدا نو اکثر بګي مسلمانان شو نو موږ خیرات د الله په نوم باندې ورکو نو دا نه بلکې دا موږ داسي یو اکاونټ کې جمع کړي چ اغا رسته رسته سیواکیږي رسته رسته سیواکیږي زموږ ستا په پیسو باندې چې قرآن شریف شکرانکو وایي رسته اوس دا قرآنی کریم څوک راغلي څوک به یو آیه تلاوت کوي څوک به یو رکوع کوي څوک به سپاره وایي څوک ټول قرآن وایي اوا د تا د دوه د سره کینا خو چې دا قرآن روان غستوب د دیني چې د الله کتاب ومنستامل نامه لیکر شروع شي او تر رزر جامدابوري چې د دین یې زده کو غبل لخی بل قران کې د غسواب سلا کې چې ذکر یې سنا قران کې ده نو پکاره دی چې سره د خپل مال پاکولو د پارا صدقات او خیرات ورکی الله انفقوا مما رزقناكم چې ما, رزقنا ما درخړه من قبل یاتی یوم مخدا اغنا چې راش یورزه لا بیون فيه چې نبي اغسل او خرص والباغي کې مال دو ل د سره دی خو الته به کار نه کوي والله او نهوي خللتتون دوستی چې لکه دا زما دوست را پرې کې د والله او نب به شپارت د کاافان هم د پاره کار هم مزظالمون او کافران حقیقت کې هم د غظالمان دي زلمې کړړی د کشر کې د الله سره کړی الله الله الله الله و دی صورت کی دادره مداود توحید دا اولی ویلی یو اجتماعات کی یا ایوهن ناسو بدو ربکم اللذی خلقکم او خلقو خالقی او گنئی پیزد اللہ علی پی ذکر کل تاسوی پیدا کری نو اینو مشرعان میں در دا پیدا کری زمکم فرج گرزولی اسمان میں چت گرزولی برن باران راوروم کدنمی ویزر گنوم نو دویم زلی ایک سو تریان سٹ الهو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم نو آل تے کو ات دلائل اک لئے بی کل دا دریم زل داو دا توحید دا چه اللہو لا اله الا هو او آیت القرسی اگا آیات چه باغی که دا قرسی زکر دے او دا اعظم آیات تے پا قرآن کریم کی پا قرآن کریم کی دا طول و عظیم آیات تے چ ولل زايبهږي د الله نوم په اسم ظاهر یا په اسم ذمیر سره چې کردې حضرت ابي هريره رضي الله تعالی عنہ د کجور سوګیدارای لا ناسو سترګي ورغلي جس سترګي کولاو شي سوګراغله لره بورې وروړي د کجورونه ډکای ابي هريره رضي الله تعالی عنہ راغې او ګبګا پهوړو او له مننت کو کوې پرې مې دا بیا و ناراضم بورای مورای دی واغس دا او سړی پرې هودو نبی عليه السلام د تبوسو کو سکراغلی او دک څخه چلشه او بیا و رازي سباش په له بیا ابو رضی الله تعالی عنه سوګی کای او چې بیا شپل په خشوی دا نو بیا سړی راغله بورې وروړې دا او کژرو ډېری تنهسته بیا ابو الحریذ الله تعالی مو پاسې دلې دې او رانیولې دې بیا ورداګه میناتو کو او ځان اخلاص کو پرې خړو پدره مش په بیا راغلې آشنا زګه د دغه اخلاصي عادتې د علاس نودري دې مخامخا ها عصمر اخلي چې څور به دې مزي که هیڅ هم هیڅ هم نه مړ نو داتانیس به اوسې زمرد سود کیږي چې دې پدره مش بیا ابو هرث رضی اللہ تعالی عنہ رانی وله هغه ورته وی ګورم ما پریدا عز وجل داسې وسیزو خېما چې زنه چې څوک هم نشی راتله او که ته ما بوزي د تعالی په لاس باندې سن راځي ویسه ودايا دی ورته ویش ایتول کرسی وایا مونږه ناراضو سړی نبی اسلام ته وی جیت هغه صلی الله علیه وسلم سړی د روزونو خبره رښتیا کړي دا سړی د روزونو او خبره د رښتیاو حفاظت بده الله کوي کته الله لزان اوس واره او اطل الظل پدېږي ولا ظلبږي نوم د الله په اسم ظاهر یا په اسم ذمیر سره ده ګور لومبه الله الله چې ده ايو جو ديم په ذکر کوي لا اله الاه اله هي ک ذمیر چا راجي دي الله تا دریمزل ځل ذکر کوي الحي داسې الله چې تل تر تل ژوند دی مرګ مدبر د کارونو ده تدبیر کوون کې د کارونو ده شو سلور فنزم لا تاخذه سنا داسې الله چې باغ باندې خوب ناراضي خوب دری قسمت یو ته نحاس وي چې دا سړی سړګې پټي خو مازغې ویخي یو نوم نومه چې دا سړی مازغو مازغودي او سترګې بغ بغ ګوري مازغودي شي او یو څه نه دا چې مازغې مودي او سترګې پټي وي الله باندې سم ناراضي لا تاخذو سنا الله باندې خوب ناراضي جټا ناراضي ولا نوم او نو خوب ناراضي لہو کی دا زمیر اللہ لراجی دے دا سی اللہ چی اغلطا دی اگا مخلوق چې براسمان انو کی دیو قطع زمکو کی منزل لزی سوک دے دا سی کسا یشو و اندہو اندہو کی زمیر راجی دے اللہ تا یشو و اندہو چی شفارسو کی بنیز دا اللہ اللہ, اللہ بی مګر دا الله په حکم باندې اذن هي کدا هي زمير الله تا يالم دا الله په اده پس شي باندې الله په اده يالم ما بين ايديهم وما خلفهم قامت سوغ مکه دیر شي باغ هم الله په اده تا پس يرو سوغ را روان دي باغ هم الله په اده ولا يحيدن بشيئ او گیرا نشیجو لے اسی اوسیس پا علم دا الله من علمی پا علم الله اللہ اللہ بما شاء مگر آغا علم چی اللہ ولوار کی سمرہ علم در کتا دا نو بستا باقی گیرا دا اسی وای نشیقو لے اللہ بما شاء مگر با آغا چی دا اللہ خوخشی وزیا کرسیو او رسید لدے کرسیو یعنی علم دا الله السماوات براس مانونو کې۔ وال اردو خ تزممکو کې واللا یو اودو هو او ننسړکیږې الله په حفاظت د ریزم کو او عمانبانې حفظومه په حفاظت دې دواړو الله سړ کېږې نهوهول علیو او دا الله چې د هو کې ظمیر الله ته ال علیو ډی روچت زما استستا سوچنا عظیم ظیم ل مته زما اوستا مرتبہ مم من شومالوم اوردا الله مرتبی لارام وهو العلي ده الله اوچت العظیم ډیر لوی ده لا اکراه فی الدین نشته زور په دین قبلو وکي اوس اذن تعالی او دین کی زور نشتا او بل زگی حدیث پاک گرازی نبی علیہ السلام وی کله جستاز وبچې ده وو کالو شی نو په مونږ یو دروي په موږ د علم فضل او سلام مو زولو خي کله چې د لز شي نبي فجر بو وي وای او دلته الله زور نشته نن نه زور په دین منلو گنيشتا ایمان راوړو کنه چې کله دې ایمان راړو نو خو بیا بدلای الله الا الله لا یجن تیری احکام کې زور شته یو څلور ورځې نه چې نو خلاپه وو ولینې سروله با چای وکړه په قادمو تعالی نه ګورړو په ځانه دا د با چای وکړ د قاضی په ده کاولې د وسړې روز خور دے روغ موټ په حټا کټا دے ډاکټر وا د لیکل نه دی ور کړی دا روزنه نو په کار دی چې باچا وخت جیل کې وای شي تر دی چې د روزه دار شي یو سړی موز نه کوي بل مازه دے امام شافعی رحم الله وای د کافر دی زمون امام ابو حنیفه رحم الله وای کافر نه دے خو بالکل کنارابانه ولارد کډ عادت جوړ کوونو د کافرام سره بشي او که عادت نه شو ته با والسلام الله غفور رحیم ده نقراح فی الاحکام شته چې مسلمان ده نو دی په جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق ول زندگی تی رہی او چې نه مسلمان نه ده نظور بنشته په ایمان قد تبین الرشد تا کی سراہ کارا شوی دا نه غلاره من الغی دکونا ارچا دبد دداجه شیطان لا رقم خوا دا او د الله لا رقم خواده دا نو تو وګور کنا ار رشد غلاره د الله دا الله کتاب دی او الغی کغلاره په دی زمانه کې د ټول نل وی فتنه موبایل له د قران خلق دیو دګه موبایل خلق دیو د موبایل خلق اه د ضرورت شه دی د ضرورت موافق بل کاروبار په اوکا خبره اتره په اوکا ولین دین دوساته خدانه جو مقصد د زندګی او غرضه شیطان قران کریم کې آیات نازل شې چې اذه الله حبیب زما لو لوایا لا تخ نتم رحمت الله دا الله ته ربا نه نمنو امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګونو نه معاف کوي شیطان چې د آیات واردو نو خول گناسو وختيبه ورګړيو او شګه پزان راړولې بچی پموند منډ راړوي بابا ولې وې زمونږ د زماده ټولمر خواري وبو تلاړه الله کتاب کې آیات رولې غلو ته ګنا کاه توبه باسه بده بخما نو مونږ به اوسره ګنا ل تیارګو ز حرام لهو م اغلا له بو م زبه زنا له ب زمم زبه د الله خلاف ته زما او دی به هغه کارم کې او چې کله کور ته را شي د به الله له پس چې د پو الله زما تو الله به بخي زما مقصد خال نه شو زما مقصد خواله دی چې د جا شيکش شران ورته و بابات ته خفه کېږي ی تو بخ به د الله اوباې چې د ورته غونه وي چې دی ورته بونه وي چې کمم کوي دا به له مو دې ورته ګنا نه وای چې ګنا ورته نه وای نو توبه ونه واشي یوه چې تا خورې دا کمال خبره غزان سره نږدې کو یوم دغه کار کوي نو ته چې سړی لوي چې لکه ته دا کار کوي دا ګنا دا په مړه دین دی کې خونه دی موږ څه وو کنه دین دی کې خونه دی ګډا معمولې معمولی شي زونه غړ لرګي ور نالي تر سوچ دي خل بل ورته نه ښه تر سوچ دي نری بورې نیږي د نختر تارو له خوا ور نبا لگی پاغه نو دا وړه غنا غټ غناله لار سمي نو چې تا اول به موبایل وانه لګيای اول به پوي دي نه نو بیا دا فیسبوک بابا مرګره شي نو فیسبوک ته بیا نور لار خي نو چې تبہ کوم راځي نو دمر با غوراني طرف تزي سم طرف ته نزي نو اخرګه دا ای ته به منټل لې ونه وای داخله شي پبجي انې نباګي مستا نباګي اودا شتا نباګي روډشتا نباګي زکار ش اوله اوله قطه کوجه بروکي له وني به اه خپلアルバム ناشتي دکټ کی زوی به خدنه ناشتی او دی خو شوا خو ش داخلګ لیونی نکو اوس کډک بشیلته وای چې بچی د اوله اوله پسې باندې تقول هو الله احد آیه قل اعوذ برب الفلق آیه قل اعوذ برب الناس آیه مړ تاسو مرسک قران باندې دز خبل ټ اللهکت ته ب نه غلار سرګنده شوي د من ن کګونه فمن یفر به توغوتې چا چې کوفروکو پهشیطان انکارو کو دشیطان نه یؤ منبلله او ایمانې راړو په الله باندې د الله ب کتاب ف دس تمڅکه سره د منګلی لګولې بل اوروتل اوس کا پهرسی مضبوط باې او هی پاک ک را ی مضبوطه د س شید د الله کتاب او دا د سمان د طرف نهور راون د شوي دا ځمکې طرف ته نوڅوکې دی سر ونړ شوه بچار ووررسې الله ته څوک چې دی نهقلټ شو نوغال لنفی سا ماله چېشت جدا کېدل غیته والله سامیون عم الله د او ریدون کې ستاسو نا ګانله پو د ستاسو په کار نوباننددي اوس ممسلهې بیان کا سبیل روشدن بیان کونی غلاو کا غلاره اوست خلق دوڑلی شو یو پنی غدار روان شو دو الله ولیو اللذین آمنو الله دوست د اگا کسانو دی چې ایمان روڑی دے ایمان روڑی دے نو یو خورجو هم رو بازی دی لرا من الظلماتی لنوری تیارو دا بخلنا رنا دا انفاق تا دا اللہ پدار مال لگی دیا دے یو خورجو هم رو بازی دی لرا من الظلماتی د تیارو دا بیدین اینا الان نوری دین تا والذین كفروا او هغه څنګه انکار وکول د الله د وحدانیت نا اولایک دا گسانج دي دا گسانج دي اولیاء او طاغوت مرغری شیطان دی طاغوت کُل ما او بدم دون الله هو او طاغوت هر هغه څوک چې د الله نه سوای عبادت شي او طاغوت ته ینه د بی دین خلکو یو خرجونهم رو دي دره من النوری درنا د قران او سنت ال ظلمات دی د کفر او اولئک اصحاب النار داغ سان جهنم یاندي هم فيها خالدون دایو پدی کی همیشئ بیا کور ی یا ایهولذین ایمان ایمانوالو انفقو مما خرج کیدا غنا رزقنا کوم چې ما تاسو لږ کړم ان قبل مخیدا داسه ورزنا ایاتی اشراشی یوم داسه ورز لا بین چې نو ایغسلو خرصو الفی باغی کی ولا خلتن او نوابي دوستي ولا شفات او نوابي شفارسه والكافرون هم ظالمون كافرون ام دغدي ظالمان الله الله جل الله نيشته اله بل حاج سرگون کي الا مگر هودا الله دي اسی لفظ لفظ ما نه اس دکو الحي هميشه جون ده دي القيوم تدبير كون کي د کارون دي لا تاخذون ننسي دي لرا سناتن جتا ولا نوم او نو خوب لهود الله تعالی بدار دی ما اغه مخلوق فسماوات جبر اس ما نو گدي و ما او اغه في الارض جق تزمو گدي من ذا الذي سوق د اغه کس يشفعو جشفار اس کی ان دو بنس د الله الا باذنه مگر د الله حکم باندي يا لمو بود الله پاک ما په پا اغه باندي بين ايديهم چی مخی دا دوی ندی مخی دا لا سن دا دی وما خلفهم او اغاچی رسطو دا دی ندی و لا یحیطونا او گیرنشی چولے بشیئ ان اسیوسی لرا من علمی دا علم دا اللانا الا بماشاء مگر اغاچی دا اللہ خوشی نو خلق چاتا پوها ورگی و سیا رسید لگے کرسیو علم دا اللہ السماواتی براس محنون والوتا والاردی ازمکی والوتا والله یا او نړ کېږ دا الله حف ظو همما په فاظت د دیزم کې ثمان وهوه او د الله چې د ال علیو اوچت دی عظیم ډیرلو دی لا اقرراه نشته زور ف دیې په قبل لولو ددينین کې یعنی ایمان را وړو کې اقراف احکان بیااشت کت طب نه تااکیک سره سر ګن سر شوي د او رشدونې غلاه ب د کګوللاروونه فمن ی چاچی انکارو کو بتواغو تی با شیطان داغا عملی او خودو ویؤمن باللہ او ایمان پا اللہ ساتھ لوک لک فقد اس تمسکا نو دمانگولیو لگولی بالعروہ پاغ رسیبانی واسکاچی اغا مضبوطا دا توحید لنفسا مالا چی نشت دے شلیدل اغی رسی لرا واللہ اولا چی دے سمیحن علی موریدون کیا پوها الله ولیو اللہ دوست دا آگا سانو دے آمنو مومنان دی یو خریجو هم روباسی دی لرا من الظلماتی دی تیرو دا بخلنا الان نوری رنان دا انفاق تام واللزی نوا کسان جی کافران دی اولیاؤم التواغود دا دوستان دا شیطان سر کشتی یو خریجو نا هم روباسی دی لرا من نوری دا رنانا الی الظلمات تیرو تا اولائکا صحاب دا کسان دو زخیان دی هم فیا خالدون دی و بدی کمیشی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد والسلام. ذاك قول الرسول وقالوا نصت امر الزمن النوار استر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكن عذاب النار صلى الله عليه بيته.